Kiroletik. Astelenero, bida so askualdeko kirolaren txokoa Antzetegratiean. Eta astelenero bezalaxen, gurean bitugu Xianpirrokarene, eh? kasu egunon. Kasu egunon. Eta Jai Martinez de Antoñana, geixo. E, geixo egunon Goldon. Beno, ba zerdu, eh, ba laburbadere, Lenik eta baina astebruak zer eman du Kiroletan? Bueno ba, gaurkoan Real Uniónek mercatondoan eskuratutako berdinketa eta bidazoako leendakaritzaren autoeskondiak izango ditugu izpide, bera zemean gau deaz tele nobezela puntual-puntual, eskualdiko Kirolen emaitzen berri mateko. Ba, beste bat eta irugarrena errenka dan. Juan Domingezenek ezin izan zuten izarra garaitu eta irupuntuak irunera ekarri. Joel Sola izan zen ralunen golegilea, baina garridok berdintzea lortu zuen. Nola ikusi zenuen norgaiagoka, Jan-Pier? Bueno, eh, aipatu berda, lehin eta ben aipatu berda, eh, norgaiagoka oso baldintzatua eh, futbol zela. Ja. Berdegunea, ez da, belarra, plastikoa da, Garai bateko... Plastikoa, eh, bai, gian, koldo, barra itzen duenakia da, plastikoa, <laughs> bai, bai. Bai, bai. plastikoa. hori eh, aipatu behar da, eta oh, joan den Joel Sola eta Martínez, atzoko 11koan ohoixe izarran oholastu zuten eta horregatik aldaketak 11 ikusi minutuen hasiera batetik han. eta hori mm, naizuen indartu eh, Juan Dominguezek ekasiera batean eta x ere erdi erdigunean sartu zen laguntzeko Joel Sola eskubitaldea hasierretzaburu eta gertatu zena hasierretzabururekin sudurra txikituta eta erren minutuan sudurra txikituta ebakuntza egin dio da eh? Eh, Iruñako eh, hospital batean, baino zura txikituta kapelete sartu zan, lehen zati horretan eta aurre ere izan zen ba, arazo bat hasirekin. Eh, Gran eh, Unión oso ondo oso ondo aipatu behar da eh, izarrak bere indarra beti irakusten dula, bere maixotasuna bigarren jokaldietan, ez zuzen ere eh? estrategiako eh, jokaldietan oso ondo emperatzen dute da, mm, zelaia, mm. merekatunda, oso zelaia berezia alderotagin, baina hola eta guzti zeren hogita bigarren minutoan zan ja horbegozok aurretik abagunen bat izan zuen eta bigarren aukera horretan, kapeletek erdiratu zuen eta burukada bat izan zen, joel solarena eta irizi barrek geldik egin zuen, eta bigarren Jokaldi horretan, berak, e, jolzorak sartu egin zuen. E, zuen ospatu, e, berak demezela, eta berak. Oikotatea zen. E, eta, bueno, asira batean, unik, hartu zuen bere gain, nore da jauka. Baina, Ibangarrido jarruzikita oso hona egin zuen, e, oita meratzi erremintuen, irazusta txusta gezuen... Suerte, askorik izan. Eh? E, gen... E, ezia ba, antzegoen erdian, eta ez zuen ondo ikusi baloia, eta, akatsa, ba, nah, e, ez dakitan dira eta txikia, baina gogola baliagarria, biherren zatian, e, ja, euriakin, otzarekin, ma, komplikatua izan zen. Eta, azken finan, berdinketa, egia esan, hartu behar duela, liderra, e, atorrenik handean bostetan estadion galien, eta komplikatua, noski baidez, norra gehiagoka hori. Ba, zure baloarazioa entzuneta gero, Jan-Pier. Goazen entzutera Julen Xabe gurenek eta Juan Domingezek norgeiago karen inguruan zuten baloarazioa. Bai, eta e, futbol zelaiaaren baldintzak oso gogan hartuta gainera, eh? Juan ba, Domingez, lehenik. Bai, bai, ba, zelaiauek e, arti, belarra artifielakoak horrela izaten dira, gania, baloia ba, ez dixo oso aska, repeti, bo, bote asko maten ditu, eta bueno, oso zaila jolazte hemen, ni egon naiz hemen jokari modus jolasten urte asko, eta menetan oso oso oso osos oso Ba bueno, e, jarri du jendea ba, igual, e, buru sobe dijo hala eta igual gaurko partioasan joku zuzenagoa, eta bueno, eh hemen saia da baloia berati jolastea eta eta bueno, ba horregatik e, bilatu hori, eta hori ta bueno, ta bigarrezatia maia naigairun ba hori pizkat eh partioa Sabalago egotea eta bueno, jendea ba igual txizpa egotea eta bueno. Horrela gure buruan eta hori or bilatu dugu eta ai ai lortu dugu. Partio oso, oso gorra izan da eta eta bueno, azkenean emango dugu ontza da punto hau eta bueno, partio oso oso saia izan da ba, ba genekien, baina e, pena izan da igual azkeneko jokaldi baten bat e, aukera bat sartzea eta bueno, baina bueno, e, Jokariak, tal, elana oso, oso politiak dute eta, bueno, posik posik nago. Bueno, posik, entenatza ja, eta Julen, etxe baguren. Bai, bai, bai, zaraik komplikatoa da, azkenean nik uste dut beraiekos ondo ezagutzen duten zaraik bada, baina horriak, bai, bai, belarra ari eta, eta, guzti dut, nola ongi ongi moldatu dela eta bueno, azkenan puntu bat lortzen dugu eta ber ertorkizunan puntu hau garaipenekin ongi on egin duten dugu. Begia da igual hiru 34ren beraiek eristen zirela, baina gero ez dutuzte arrisku handiagirik egin duten, ik bai izuten bat jo dute, baina bueno, izan da piska berretza ze bat eta jaurtik eta on atera du eta ba sorionezen aten izutoian jo ez, baina ukera izan ditugu pare bat, ba, bastante argiak, ba Azkenan garbi zegoen bigarrena sartzen zuen taldeak ta nikuzte dut partiduara emango zuela. Beraiek oso on gezagutzen dute hemenola jolastu bar den, egunero imajinatze utentrenatzen dutela hemen eta horta zaprohetsatzen dira, ez? Bigan jokaldietaz, e, zentroetaz eta bueno, dut, modu batean ongi kontrolatu ditugula, baina beti zaila da horrelako horrelako bataldeari aurregitea. Bueno, va, ortxe Julian eta Begurenen eta jugando Mingesen suño era xenean. Sorione, Sorione, Randuni kaskena pagunea izan zuen, eh. Iperdu <laughs> ezagon orrepego zoke. Mañana ba, era bidalitzen berriz garri do eta taldi komplikatua izarra. Bere bere mercatando full slayer. Bueno, ba, esan duten bezala Real Unión en Urrengo norgalla goka Racing Santander izango da. Igandean, narratxateko bostetan, Dai. liderrak dira, beraz oso partia zaila urreik uste. Oso zaila goita eta errenek eh, komplikatu. Baina, ari batu dezagun berretzire, jokalari ona dituztela, irundarrek, eta razin ere, ba, goita bueno, irupunture, liderragoa, eta esk, bos mila eta boste egun zarrera eskatu dituztela. Eskatu dituztela. beste kontu edo salduko dituzten dituzte, no edo Santanderreko ingurutan, baina da guztiz ere noro gehiagoka garantzitsua izango da. Bueno, Aste ba, buruak futbolan eman dituen beste maitza batzuekin goaz, eta aurreko astean bezala albisteak ez dira nahi genituen bezain onak. Makumezkoen Euskal Ligan 0 eta bat zuen Mariñok Elorrioren aurka, eta Regional Maiari dago kionez, Real Union 2 bat eta galdu zuen anaitasuna lideraren aurka. Hondarribiak ordea denboraldiko lehen iru puntuak lortu zituen bergarari bi eta utxira bazioztean. Bueno, ba, eskubaloira salto egingo dugu eta bidazoak kasobalikako norgeiagokarik jokatu ez zuen ere, albisteak ditugu bidazoaren eta eskubaldeko eskubaloiaren inguruan. Batetik badirudi badugula lendakaritzako hautezkundetako data eta bestetik e, norgeiagokak jolastu zuen lagunaertekoa. Bueno, aipete guen, eh? joan den eh, astelenean eh, no, ogeita lauean izango zirela, hilargi kontuak edo iduzki kontuak Usan Jesu inguruan Ez bali mazien, e, azaltzen, baina ogeita lauean, azar baren ogeita lauean. Asamlada eta horretik e, konbogatu beharko da. Eta sortziretan jokatuko da partiduri, bidasoa eta bada hueska. Otezkunduak, ospatidura. Eta grutzak inagaldearen taldea oso asarre dagoa. Mm -hmm. Pentsaten dute, beraik eget dut esaten, nik esaten dut. E, prebarikazioa bezala izan dela, e, zekitela e, ogeita lauean... ...kamporak eta Europako kanporak eta bat zuela... ...ta Suizan nahi zuzenean izango da. Bueno, aserre, oso aserre... Eh, ...gurutza inagalderen grukoak... ...eta Inakimaldiren grukoak... ...onartu dute data hori... Eh, ...aikatu dezagun eh, Inakimaldi... ...orentxe bertan batzordean dagoela... ...kerziente eh, e, ordea bezala... Baino horrela... ...onartu zuen eta e, gurutzek ez zuen besterik egiteko, onartu bihar zuen data, naita ez, eta hortu baino oso asarrea zelduzuean eta pentsatzen dute ba, gauza, gaixin, gauza gaizki egin direla alde horretatek eta Jose Angel Sodupek bere lana ez duela bete eh? hori e, e, azalduzuean, aurkezpena egintzen dengoan eta oso, oso asarre ziren. Zuk esan duzun bezala, ostegunean bere aurta gaitza, gure utzaginagaldaren aurta aurkeztu zen, eta gure mikrofonoetan, ba, gako ez, hitz egin zuen. Bueno, e, horrelako proiektu bat, e, Bidas Horresenlako talde batek e, gako ez berdinak ditu, ez, e, arloz berdinak, eta barlo bakoitzean badauska bere, bere gako txoak, ez. E, deportiboki nik uste dut lehenengo taldea ondo di joala, e, bide hori pixkaterre forzatu, E, arrobian ere ba, bueno, pues, e, egiten den lana hobetu, errefortzatu ere, obertara e, destinatzen den diru guztia horrera ba, joan dadila, ez beste lekuetara, eta hori landu. Gero ere Gipuzkoako eta Inguruko taldeekin ba, ondo harremanak e, errer berrezko geratu, berailekin ondo landu eta etxetik han pixkata zita, ez? Uste dute, goen dela urte asko ondarribiarekin akordio bat zegoen, bere fruituak emant zituen eta zentzurtan hortan ba adostasun badaukagu edo prakordio badaukagu Hondarribirekin ba aurrera ba, e, ateratzeko eta deportiboki hoiek diragakoak gutxi horabera eta ekonomikoki ba gauza eta garrantzitsuena e, zorrakentzea, zorra azkeneko 3 urteetan igo egin da, asobelera igo garenetik igo egin da eta hori ba e, taldearen e, ekonomiarentzat e, laster garrantzitsua da, ez? Eta ba hasi nahi baldin baduzu laster hori kentu barduzu eta hori kentzeko okera bakarra denok onartuta dago e, instituzioek ezin dutela diru gehiago eman hori ikentzeko beraz e, ekonomikoki ba rekurtxo privatuak lortu behar dira eta horiek ondo lan du. Eta gero, ba, bidazoak, e, e, bai sozialki eta beste arotan, ba tesoro ikaragarri bat dauka e, bere saletua da eta sale horreik, ba, bueno, eta ere bertzaio ba, etekin handiena tesori ba, erabilibar dugu eta nikoztu dut ba, jende guztiari hurbildu bertzaioela bidazoa eta hori hobeto landu. Hortxe bueno, ba, gurutzagina galderen hitzak, eta bai. eskubaleko txapelketei dago ginez, hilkapo ba, ondarribiak, hogeita sortzi, hogeita sortzi bertindu zuen gure hauztuneren aurka, dela zaren mutiak laugarrenak dira selkapen agusean, eta liderra iru puntutara dute, beraz, ongidabiltza hilkapo bai. ondarribiak. <gülüyor> Bai, gauza bat bakarrik eh autagai gurutzeen aldegi buruz eh bueno, direla, baino etengabe ari direla nanean, bai batzuek ta beste alde horretik aipatu dezagun ere, Iñaki Emaldik aurkeztuko duela bere taldetxo guztia azarorean bederatzian Amaia e, kultur e, Zazpitan, ne, e, konferentziaz gela dela eta han e, ezagutuko ditugula ba eta gauza guztiak gausagustiak Iñaki Emaldiri buruzen hautagai taldeari han egongo gara ere bertu <totipasarik> bueno, ba, beste Kirolen errepasoarekin, pasoarekin sazkiballoyari dago kienez garaipenaren bidera bultatu dira express ondarribia i kasbat urogeita bat eta berrogeitamaika irabazi zuten Campus Prometeri larun batean eta bosgarren postuan goikatu dira 6kapen nagusian. Errugbian hendaako Estadioak norgehiagokaka askarra jolastu zuen mauleonen aurka eta hogeita sortzi 6 galdu zuten. Hendaiarrak laugarannak dira 6 nagusian zalle lidderaren 6 puntuara. Eta atletismoak ere badauka berria izan ere atzo onibane loitzune ondarribia maratoi erdia lasterketa ospatu zen, eguraldi kaskarra egin bazuen ere partaidetza handia zen lasterketan, eta gizonezkoetan garaia Ezekiel kiplego izan zen, ordu bat eta sortzi minutuko denborarekin. Skualdeko lehen korrikalarea Iker Olivari izan zen, eta emakumezkoetan Melissa Urdebaitz engai zen, ordu bat hogeita lau minutu eta berrogita lau segunduko denborarekin. Bueno, ba, hausia izan da guztia gaurkoz, ostiralean eskualdeko norgeiagoken aurretikoa, eta astelenean kiroletik gehiago. Ongi, momentu ba, momentuz horrekin geratuko gara, eta atzoko doni bain loitzu nel ondarri bian bitxikeri bat, izan ere, ba, Gerardo Amunarriz, ondarri bian askotan balako lasterketan ba, irabazle, eta podiumak egin izan bituenak, azkenean badirudietzuela parte hartu, horretarazeko dugu joan ostiralean hemen antxeza irrazia iragerregenoena, Lap sindikatuak ba, e, Matia Fundazioko 560 langileak dituz zituela Santa Mariate aurrean Elgarataratze batera ba, Gerardo Munarriz e, pasa orduko ba badirudi ba, ba e, langa taska fundazio horretan eta esan bezala ba, azkenean badirudi etzuela eh Lastraketan parte hartu bitxikeria, bitxikeria kirolari ez da lotua baina e, azkoan ba emandako argazkia mm -hmm. Ba, minutu tardi, eh, besterik ez goizeko 9:00etarako. Mileska Xabi, mileska Xabi. Eh? Vale, eta goratu, eh, ba ostiralean ere ba, e, perbia, eh, hiko e, guda astebururako, ba kirolak, eh, emango duena eta astelenetan beti bezala hementxe topatuko gaitzuela. Kiroletik Astelenero, pida su ascual de kirolaren txokoa antzetan erratian. Profesionalitza, hortaz bizitza eta horretarako bizitza. Ibarri ingo ze fizikoki oso zondonago, e, psikologikoki ere buru atopea daukat. Aztelenetan, kirola ere, goizean goizetik. Xavier Martinez-Antoñana eta Jean-Pierro erekin, goizeko behatziak hori gutxietatik behatzietara eta gure egun azkenean futbola sartzen da bai, baina lana ere, inkasketak ere, eta dirua futbolak ematen ez badin badu, ba, beste lukatenetik atera bar dugu. Burua fresko badin badago ikostut eh, jarritzu kaukerak esango ditu dela. Nun, ez dakit, azkenean eh, gauzak egun batetik beste aldatzen dira.